Jag heter Anton Albin Och jag heter Jakob Mikkelsen Och det här är Spela Indie Podcasten där vi spelar spel. Yes, och nu är vi i samma rum Hurra! Back to business Här i Göteborg Yes, i din soffa Ja, ja. i min väldigt orange soffa Och vi har spelat massa retrospel tillsammans Ja, ja. Jag har bara hunnit, hunnit hänga här en kväll hittills Men det har blivit en hel del spelande Ja, faktiskt en hel del med tanke på att jag kom igår kväll Typ vid den här tiden Mm Helt klart. Men eh, jag skulle vilja följa upp lite grann på vad som hände i, på sista avsnittet nästan innan eh, vi började snacka spel. Mm. Eh, förra avsnitt spelade vi To The Moon. Mm. Och jag känner väl kanske lite grann att... att eh, jag tyckte vi snackade tillräckligt riktigt om musiken och gav cred för den. Nej, det vi missade vi pratade liksom om... Så, det fick oss att känna, och en viktig del av det är ju musiken, som är superbra. Precis, och eh, kompositören av musiken har jag nu inte kollat upp ordentligt. <laughs> eh, det det som man kan, kan säga i alla fall att spåren i sig är jättebra, men det är inte så många spår i spelet. Så att de återkommer ju, man känner ju liksom att, att det, spelet idisslar ju musiken ganska mycket. Nu, nu i resåsigt kan vi inte prata om tudenmunden, så nu vill vi bara säga att musiken är jättefin och den finns att köpa på Freebird Games sidan. Det finns i alla fall länkar där. Ja, jag ska, jag ska. Det var faktiskt, det är just namnet på kompositören jag har missat. Eh, hon gjorde även musiken dock till till eh, Plants vs Zombies till exempel. Precis. Och eh, och eh, eh, hon. Det är någon som sjunger i den här There's, there's a zombie on my -land. One, two, three There's a on your -land. Men vänta, nu, nu jag ska bara få ordentligt med hennes namn här. Men du hade en tanke om musiken? Jag tyckte att eh, huvudtemat låter lite grann som Tuzan från Final Fantasy X. Absolut, den här pianosnutten liksom. Precis, det, det, liksom, det måste vara ungefär på... Det är en liknande liksom, skala de leker med melo, melodimässigt. Jag tycker att... Det är väldigt lik känsla där och, och ja, det känns lite inspirerat Därifrån liksom Mm, Absolut eh, Ja, hon heter i alla fall Lara Shigihara Och eh, hon har varit ganska aktiv I spelcommunityt i allmänhet eh, Gjort lite Hoppat in och gjort röstgrejer Och musik till World of Warcraft Och ställt upp på så här, charity-album bland annat vid sidor av Nobuo Uimatsu mm. eh, Så Ja, just eftersom det gav så starkt intryck framförallt musiken på oss förra, när vi körde det spelet så känner jag att det var värt att prata lite mer och ge lite mer cred där Det verkar också som att Kan Gao som huvudproducent för spelet har haft en hel del att säga om musiken också Han verkar vara lite autör där, skapa massor av spel omringa sig med andra duktiga spelskapare Mm. Hon har gjort grejer med Akira Yamaoka också Som har eh, gjort musiken I spelen. Väldigt spännande Ja, shit eh, Vi kommer att diskutera En liten cliffhanger i slutet på To the moon i slutet av Det här avsnittet så... Okej, okay. <laughs> då gör vi <det> så <laughs> men. Jag känner allmänt lite grann det att vi kanske borde fokusera lite mer på, på ibland eh, teamen bakom spelen. Mm. Eh, eftersom vi pratat om indie-spel. Mm. Eh, och då, då är det faktiskt väldigt överskådligt och det är en ganska sammansvetsad community. Så småningom kommer jag vilja att vi spelar eh, ganska, spel som är ganska nya i tiden. Typ det här dansspelet, dansroguelike ro när jag pratar om. Jag visste, dans, ja. Eh, ja. Crypt of the Necrodancer. Och det är liksom. Det är ett litet gäng personer som, som liksom åker mellan mässor och visar upp sitt spel och gör sin grej. Liksom. De kan man ju verkligen prata om som, som individer snarare än team. Mm. Samtidigt blir det lite läskigt när man sitter och eh, liksom diskuterar spelen utifrån individperspektivet. Mm. Eh, jag undrar om det inte var lite så jag kände att när vi spelade Valdy Story. Så hade jag liksom kollat på Kickstarter-videon mm. Och sett liksom så här: Hur peppiga och glada Det var ju bara två utvecklare liksom De var för sin produktion Jag kände hela tiden det var lite jobbigt att spela spelet eh, Med det i baktanke Och sen typ tyckte jag det åt sidan När jag satte och det Röntade <laughs> om spelet under inspelningen Men vad, vad var det jobbigt på för sätt? Det var Ja men Det blir ju mycket mer personlig relation Och när man känner att spelet har så uppenbara brister Som som man, eh, och, och orsakar en smärta <laughs> eh, Kanske inte riktigt Men eh, så, så blir det jobbigare att förhålla sig till Men det kan ju vara bra också mm. Men, men då, då, då ville jag kanske inte riktigt Det kändes jobbigt att dyka in djupt Med så här bakgrunden på utvecklarna och allting när jag, när, vi hade, eh, när jag kände så till spelet Och det kanske gjorde att inte riktigt jag har lika mycket fokus på det. Jag vet inte. I alla mm. fall i det avsnittet. Men det känns som att vi borde ha mer fokus på team bakom spelen i framtiden. Mm. Absolut. Har du provat Frog Fractions än? Nej, det har jag inte. Hallå? Vi hade bara en halv vecka på oss här. Okej. Okay. Till nästa avsnitt så tycker jag att du ska ha spelat Frog Fractions. Ja. Det, det kan jag lova. Det är alltså det här lilla webbspelet som jag pratade om. Som, som man inte som inte jag vill säga så mycket om för att man vill inte spoilera. det liksom det är ganska unikt det ska alla spela, googla Frog Fractions det finns en länk där nere också på vår hemsida precis som Gothcon är det någonting man ska göra <laughs> exakt exakt. jag vill bara passa på att snacka när vi ändå sitter här tillsammans så måste jag säga jag vill inte hålla på och snacka om tekniska problem och sånt vid inspelningen men det är vi har haft sådant problem med lag när vi spelar in över Skype och ja. det kanske ni har märkt att vi inte är så tajta när vi snackar med varandra Och jag tycker att vi är mindre tajta än många andra podcasts just mm. på det Ja, Jo, om det är någon där ute som, som vet vad det kan, vet en konkret lösning till det här laget. Vi har provat både Skype och Google Hangout Och det är ju exakt samma mm. lag, samma delay där Så ni som har svar... Skriv till oss på <laughs> podcast.spelaindy.se Kanske om ni själva spelar in en podcast Måste ni nästan ha brottats med det här problemet någon gång men... ja. ja, nej men det är konstigt det... Jag hoppas vi kan lösa det på något sätt mm. Sen har vi haft lite problem med, att, med redigeringsprogrammen och sånt Men nu ska allting var, sånt vara fixat Så att vi ska ha en bra jämn ljudkvalitet i framtiden ja. Och vi har också gått över till att ljudavsnitten i mån det, blir, det påverkar bakgrundsmusiken lite grann har jag märkt Men samtidigt så blir det hälften som stor filstorlek Och ja. om det bara liksom gör att någon så här Som liksom, åh herregud laddar ni 200 megabyte Den här konstiga podcasten, Nej, jag tänker inte göra Om det bara gör att vi får någon mer som, som Liksom så här vill prova på att lyssna och kanske uppskatta det och kanske hittar coola nya indie-spel så känner jag att det är, det är värt att få lite mindre rymd i musiken Alltså verkligen, för jag är en sån här som brukar sitta och browsa lite podcast nej, på tåget typ och då vill man ju provstreama, för man sitter inte och laddar ner på tåget liksom, och streamer ett avsnitt på 200 meg det är liksom, vissa har en pott på tusen mm. Eller eh, på en gig Och då är det liksom Streama fyra gånger Och du, du har slut på månadskonsumtionen mm. Så det är verkligen det är, Vi kan banta avsnitten lite grann, tycker jag. jag tycker det är värt det Yes All right Så Nu har vi Det har inte gått så lång tid sedan sist Men lite har vi i alla fall hunnit spela Ja, absolut Eh, mer än vad jag trodde jag skulle hinna spela innan mm -hmm. på några dagar, så sådär eh, vi har ju spelat typ fyra, fem Saturn-spel mm. och vi eh, det är vad var det som kickade igång allt det här? jo, det var efter eh, retospelsmässan så kände jag så här. jag var inte så intresserad att samla på mig en massa utav spel eh, men så kom jag på att jag har ju min gamla Saturn Varför varför spelar jag inte på den? Det var nämligen så att jag köpte en för tio år sedan. Och jag tror faktiskt att jag köpte den av typ brorsan till en av grunderna utav gamla spelsidan GON. Mm. Och jag hackade den här och fixade lite elektronik i den som kopplar ihop eller typ inte kopplar ihop små lödpunkter på kretskortet som avgör vilken region konsolen är i och om den ska gå i så här... 50 eller 60 hertz Alltså NTSC eller pal palhastighet Så man kan spela Alla möjliga regioner på maskinen nu Och typ köra liksom Amerikanska och japanska spel i originalhastighet Så himla fett Jag hade för mig att det var någonting Att den typ inte funkade bra Men jag blandat ihop det i minnet Av att jag typ moddade en polar Saturn också Med ett så här chip mm. eh, Och så var det typ fel chip För just den modellen utav Saturn Så, så mm. den funkade inte helt pålitigt efter det den här verkar funka jättebra ja. Och förutom att vi måste stoppa in ett batteri till batterisparningsminnet Men det fanns ju på Källakomponet för typ, vad var det, en, en 50-lapp Ja, hoppas det funkar. Ja. <laughs> Men eh, precis, så vi har kört lite allt möjligt och vi började med typ japanska Panzer Dragon. Så, oh, så, så bra. Än, det kändes ännu mer mystiskt för man inte förstod riktigt vad det handlade om. Ja, alltså jag, jag tror det var ett låtsaspråk från början. För det är så otroligt burkigt ljud att ja. det är svårt att, att höra vad det är. att är, är det japanska? Är det inte ett låtsaspråk? Alltså det, det lät lite typ hårdare än japanska i, emellan. Ja, exakt. Jag fick lite Shadow av the Colossus-vibbar. Precis vad jag tänkte också. Det är, generellt så får man väldigt mycket vibbar från både tidigare och senare spelade det spelet. Det är väldigt stilfullt. Alltså det är, mm. De har ju valt en grafisk stil och ett formspråk som, som de är konsekventa med. Och, och det är det ganska tidlöst, tycker jag. Ja, det är, jag minns när jag såg det på... Junior på TV4 Och jag tyckte det var typ det coolaste spelet jag sett Sen såg jag Wipeout på Junior och tyckte det var det coolaste Spelet jag sett Men det är Nice spel, just det här med typ Reflektionseffekterna i första banan i det spelet Att de ner tid och energi på att skapa Typ en effekt med hjälp av Fler 3D-modeller Så att det skulle se ut som att gamla dreampelarna Reflekterar sig i vattenytan och sticker upp det Tycker jag var en så här, Fin touch, de hade liksom ett, En Estetisk känsla för hur spelet skulle vara ja. För er som inte är Mellan 25 och 32 år Gamla så junior Var alltså ett program på tv4 ja. ett Barnprogram ja. Som gick på måndagar va mm. Var det lördagar eller någonting Eller var det vardagar Jag, minns jag det tror att de recenserade saker på lördagar mm. de har Sen kom cyber och började snacka spel Istället <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Usch. Usch Gammal bond tv ja Deprimerande tider <laughs> ja. Men eh, sen hoppade vi vidare till det Sonic Jam Och det hade du någon gammal relation till Ja, och jag vet inte hur många gånger jag som, som sjuåring cyklade till webbhallen i Bollnäs Och gick, gick in dit och liksom bläddrade bland spelen som jag inte hade råd att hyra Och till konsol jag inte hade Och det var, var väl Saturn mitt, mitt min största liksom, längtan mm. att ha då brukade jag titta, jag vet inte, jag lusläste det där fodralet liksom hundratals gånger Och bara längtat efter att ha det För eh, skulle jag hyra spel till min Megadrive så ville jag hyra Sonic 3 och Sonic Knuckles För att sätta ihop dem, för att spela som Knuckles i Sonic 3 mm. Asfett yes. det, var, det, det, alltså det var ju billigt att hyra i, i, i Bollnäs, det kostade 20 kronor Och hyrde man två så fick man hyra i två dagar mm. Men det är bara så här, jag hade 10 kronor i veckopeng så jag samlade i en månad för att hyra en helg Så att det var ju väldigt många helger som jag hade tid att cykla in och titta på Modralen Wow <laughs> ja, Det var härliga tider Så nu fick jag för första gången prova Sonic Jam mm. Och ganska bra Konverteringar ändå <laughs> det var inte alls eh, så, så storslaget som jag, som jag trodde när jag var liten men... vi, vi kanske kan förklara Sonic Jam är lite som Sonic Mega Collection Det som kom till Gamecube Med att det är massor av de gamla spelen ja. Med lite extra material i form av eh, I Sonic Mega Collection var är serier och sånt Men framförallt lite musikspelare Och art på figurerna Originalkonceptart och allt ja. sådär Man kan säga att det är en väldigt, väldigt liksom Lätt version av Sonic Mega Collection Sonic Mega Collection är verkligen en gedigen samling mm. Du har i princip alla Sonic-spel som har släppts och, om du, och sen kan du låsa upp varianter av dem Så du kan låsa upp Sonic 3 När den är ihopsatt med Sonic Knuckles-kassetten mm. Det kan man inte låsa upp I Sonic Jam så finns det fyra spel Det finns ettan, tvåan, trean och Sonic Knuckles mm. Jag menar, det var ju intressant för sin tid Sonic var typ så här. Sju år gammal Ja, som vet, karaktär, och så släpper de en samling Och det fanns så här, Det får så här bildmaterial Man kunde titta på artwork och sånt där mm. Det är ganska tidigt att göra I en, i en karaktärs livs, liksom, ja, livstid Och speciellt såhär Mitten av 90-talet, då hade inte folk Riktigt börjat så här: Åh, nu ska jag gå tillbaka till Sonics rötter <laughs> Jag menar, han hade ju inte ens nått sin peak riktigt. Nu um, Det här extra materialet Kommer ju åt genom att springa runt i Jag tror det heter Sonic World Som är så här 3D-värld man springer runt med i Sonic Och jag, jag slog vana av att min Min vän Lisa Medin Hon ser tecknare och gör en grym serie som heter Medly. Hon och jag var typ De största Sonic-fansen För uh, Typ när vi var i tonåren Och typ återupptäckte Sonic lite grann och jag tror att hon sitter på mer trivia kring det här att vet du, Sonic World kanske var så här eh, Någon 3D-motor som skulle användas i det här nedlagda Sonic Extreme-spelet Eller någonting, jag, jag vet inte Men eh, jag har hört någonting sånt mm. ja, Det är det som man kan göra förutom att spela de gamla spelen i Sonic Jam Är att man kan springa runt i en jättedålig jätte 3D-miljö eh, Med en dålig kontroll Och gå mellan portar, eh, små portaler där man kan åka in och titta på lyssna på soundtracket eller titta på artwork, mm. men liksom att springa omkring där det såg väldigt häftigt ut som åttaåring på baksidan av ett hodral men i verkligheten så här är det ju fruktansvärt, alltså det är, <laughs> <sjukt bugget. laughs> det är sjukt bugget, verkligen det är som att de inte, de är liksom så här, ja men kom igen, man ska bara gå mellan de här portalerna ingen kommer att spela det här ändå Nej. <laughs> och så bara slängde de ut det, uh. det var ju Innan Mario 64 va? Ja det var det Så att det, jag jag. det var verkligen innan någon hade förstått hur man skulle lösa plattform i 3D Har du, eh, har du hört just hela historien om eh, Sonic Extreme? Ah. Ja eh, jag, jag har hört det från Lisa och det är verkligen så här helt sjukt Men det, kanske vi, det får vi spara till någon annan gång Ja någon annan gång när vi kanske eh, spelar något som påminner oss om det Precis, som vi har någon så här spel som påminner oss mycket om Sonic och vi kan verkligen nörda ner som två gamla Sonic-fans mm. i det. Mm. Jag, jag måste bara säga att eh, jag tror att just den där längtan efter spelen jag inte riktigt hade råd till eh, drabbade mig ganska hårt när jag började samla, för jag var Sonic-samlare tills jag var typ 16 år. och hade jätte alltså Jag samlade på allt som var Sonic. Och det, det var liksom... Sonic hade ju slutat vara bra ganska länge. Mm. Det sista bra ja, Sonic-spelet ja, ja. i min bok är ju Sonic Adventure 2 Battle. Eh, och, det, och sen fortsätter jag liksom Försöka tro att saker var bra Så Sonic Som Sega All-Stars här Det här, Vad heter det I-Toy-spelet köpte jag Och jag köpte Sonic Heroes Och där Där dog Sonic för mig Sonic Heroes det är det världens Vidrigaste Spel Alltså det är så jävla trasigt okay. Det är helt okej okay. Om du inte får en trasig version av spelet. Jag vet inte om det är trasigt till Gamecube eller om det var fel på min skiva. Men jag faller genom marken oh, ja. när jag springer liksom runt i spelet. Helt plötsligt så bara faller man genom en plattform som man stod på. Eh. Oh, ja, Helt jävla trasigt. Nog om, Nej, om Sonics men... förfall. Mm. Ja, Jag vill bara säga det, att det var kul det där. För när jag var 16 så rockar jag ut vid det där också. Jag, det var typ, jag hade missat, det här var bara typ två år efter Sonic Adventure. Ja. Men jag, jag typ, jag drömde att jag spelade det och det var så jätteviktigt. Det nice. det tog det var lite så här dark På ett spännande sätt för en 16-åring Och ja, 15 var jag nog till och med mm. och, eh, det var typ, det hade aspekter av den här eh, brastecknade Sonic-serien i sig ja, och Så, där. så jag, jag kunde inte hjälpa och hypa upp det för mig själv efter det så här, det här måste, Jag måste testa de här spelen mm. Och det var precis då Gamecube släpptes Och Sonic 2 Battle kom Och jag registrerade mig på ett Sonic-forum och och För att lära mig mer om det Och snackade lite med folk där Mm. Sen blev jag bara väldigt besviken. <laughs> Men jag tyckte sådana Gubben Chitubben var bra Och är jättemysigt Nej. Jo, Nej. det är världens bästa Tamagotchi Det är som jävla Pokémon-spel Pokémon är jättebra Nej, Pokémon är ute Det är dött för mig <laughs> Bästa version av Pokémon, Pokémon Platinum Och det släpptes för typ 4-5 år sedan Så att jag tycker det är ganska aktuellt <laughs> Ja, det är det Jag ska inte klanka ner på, på Pokémon som serie. Men jag tror att jag är, jag är klar med det konceptet Och nej, Chowgarden fastnade Verkligen aldrig för då när jag spelade, spelade Det igen Men det var ju några år senare You're dead to me now jag såg Anders Sbrullöv lägga upp en video där han nämnde på att Trophies i Sound Shapes. Det ah. hade han fångat med share-funktionen på PS4, tror jag. Och då så kom jag på att. Men Sound Shapes, det är skitbra! Jag älskade det spelet när jag hade det på min vita och körde det förra året. Och det men... finns massa kraftmärkt musik. Ja, jag tunger vissa hand om det, för det var så coolt. Ah. Sound Shapes är ett plattformsspel. I 2D med väldigt enkel kontroll Det är lite halvt fysikbaserat Man kan typ klissra fast sig på ytor och klättra runt Men det roliga med spelet är att Alla fiender och objekt och sånt på banorna liksom gör ljud i takt Till ett bit Och sen kan man placera ut powerups och lite annat Och beroende på liksom höjden Som man lägger det på på banan Så avgörs tonhöjden Och sen så beroende på hur långt vänster Till höger det går Så liksom gör det ljuden vid, vid den tiden på den takten liksom. det, det är väl lite som lite som Lumines på sätt och vis att det är liksom som en taktpinne som hela tiden går över, längs liksom med banan på den skärmen man är på, man, man går liksom mellan skärmar och då går man mellan stycken i musiken mm. eh, och det som är så coolt med det här spelet är att det har typ fem stycken album i sig med typ eh, musik från eh, Beck Deadmau5 och en musiker Vi kanske kan prata lite mer om sen Jim Guthrie mm. gjorde musiken Till Sword and Sorcery Och faktum är att det finns en hel, helt Album slash värld med fem banor I det spelet som just är eh, Designat av de som gjorde Sword and Sorcery så man ut av karaktärer med långa styltiga ben. Helt underbart spel. Och det jag skulle säga var att efter varje bana man har klarat som kommer med om man låser upp alla olika grafisk stil då får man alla de byggelementen som banorna är uppbyggda av. Så man kan göra egna banor slash låtar. Och de går att dela jättelätt online. Och nu har de till och med kommit så att det liksom är kurerade playlists precis som Spotify liksom. Med mm. banor som man kan ladda ner och spela. Och Ja, underbart spel och det verkar vara helt cross-platform mellan PS4 och eh, Vita. Jag är inte helt koll på det, jag är inte själv en PS4, mm. men eh, ja, gumpel, Soundshapes. Yes. Ska vi gräva lite i här? Ja. Och nu var det så få dagar sedan sist, så men vi har fått en kommentar på vår hemsida utav eh, Rickard igen. Ja, men det är ju, det är ju Realis. Fast, är det inte Rickard som är yoshi och. Nej, det är inte Rickard som är. Nej, det är klart att det inte är. Skit i det. Rickard har skrivit till oss, han säger, Hej igen! Detta spelet låter ju otroligt djupt och nästan otrevligt. Kolon och Smiley. Det är ovanligt med spel som får en att känna så starkt att man faktiskt fäller en tår. Jag får väl skriva upp To The Moon på min att spela-lista. Och sen säger han att han har spelat Smash Hit. Vi kommer till vad han tyckte om det. Mm. Eh, ja, men det var det, var det som var i par stecken. Och vi kanske går vidare direkt till Smash Hit helt enkelt. Ja, visst. Mm. Eh, Smash Hit är alltså ett eh, det är ett spel för mobiler och paddor. Eh, Android, iOS och gjort av svenskt företag som heter Mediocre Games Känner du till någonting om dem? Ja, de, gjorde, de gillar att göra spel med liksom en fysikbaserad gameplay mm. eh, Och de var en duo från början Som arbetade från olika städer eh, De påstår sig att de inte har haft så stort spelintresse Och varit så involverade i spel liksom, tidigare mm. eh, Men sen gav de sig på att göra det för att Förmodligen för att de började leka med fysik och tyckte att Åh, titta här kan vi göra lite roliga element. Ja, jag vet hur lockade det kan vara. Ja, det är, man, vi kommer till det. Men de, de vet ju vad de håller på med tycker jag också. Mm. De, de hittar den här lekfullheten nästan på, ett, på ett, en liksom doft av Nintendo ibland tycker jag. Mm. Ehm, men det är i alla fall dem. Och eh, ska vi gå in på första intrycken? Ja... Ehm. Så, ja, jag startat upp det här Jag spelade på min Ganska ny mobil jag har i genom jobbet Det är den här Note 3 Som är jättestor skärm på eh, Och eh, Det såg ju väldigt häftigt ut det var så. Här, jag spelar knappt på mobiler Men det så här såhär, shit, den har större skärmen min PS Vita Jag borde typ spela mer Det är sjukt att din mobil har större skärmen Din PS Vita För ja. PS Vita går ju inte att ta med sig Och du tar med dig din mobil i fickan varje dag Ja Faktiskt, det, gud var slimmade de har blivit. Ja. Men, så, ja, första intryck, det var så här: åh, oh, det här ser ut som Tron, fan vad stylish ja. det ser ut. Ja, det är väldigt stilrent, det finns ju, det är som att de har liksom slag, tagit en ordbok och slagit upp begreppet stilrent och sen skapat spelet efter det ja. begreppet. Ja, typ. Jag tycker inte det. Jag tycker... Men, om det hade varit typ så här helt vit bakgrund och bara geometriska <laughs> outlines och grejer. Så. Fast det är alltid monokromt. Alltså, det finns ald aldrig mer än typ två färger i bild. Ja, det är... och, det, och det är geometriska, symmetriska figurer, figurer jämnt. <laughs> Jag menar, det här är så här eh, din formula som Funkar tycker jag i alla fall. Jag tycker det är väldigt man, skönt att titta på. Om man kastar metalldankar alltså, De är ju också. Ja, oh, du, du har rätt. Det är nog svårt att komma med stilig så här. Och självklart så är det ett uh, elektroniskt soundtrack till det. Uh -huh. det. Påminner lite grann om soundtracket till Chatter. Det gamla uh, Breakout-liknande spelet. Det var ganska tidigt till. Jag tror det kom på PlayStation Network och Steam och sådär. Mm. Det var uh, ett soundtrack utav modul. Helt fantastiskt. Men det är en annan historia. Men jag tycker det påminner lite om det, både estetiken och, eh, och soundtracket. Jag tänker lite på någon av syntarna i Res. Mm. Någonting där som liksom. Det kan vara trummorna eller någonting av det här. Basen som ligger på den. Mm. Men det är ja, bra i alla fall. Eh, inte jätte, jätte unikt, men liksom skönt. Mm. Skapa bra atmosfär. Och det känns som att musiken är ganska viktig. Det de, de stöttar resten av spelet Och håller det liksom I, i schack på något sätt Ja Det, det börjar ju i alla fall så här med en tutorialbana va Precis, det börjar med en tutorialbana Som man lär sig vad spelet går ut på mm. Det går ut på att peta på skärmen Och då flyger en, en järndank mm. I en bana genom luften Ungefär där du petade med en, Men beroende på ...var du är i spelet så kommer den här hjärndanken bete sig ganska olika. Ja, det är lite gravitationsskiftningar genom olika, olika delar av det. Mm. Men jag tror de i stort sett alltid faller neråt. Eh, så som man ser i telefonen, liksom. Mm. Och eh, banan som hjärndanken följer är genom... Eh, ...där kameran är, för man ser det här i typ första person... Ja. ...till någonstans en bit bort... Där man har tryckt med fingret <laughs> ah, Det här är något man måste få känsla för Hur liksom högt upp man ska trycka för att träffa Någonting som är en avstånd bort Jag känner ah. att man fick ganska bra känsla för det här ah. eh, Men, men eh, Ja, konceptet är väl i, Lite grann det här med Att det är en endless runner ah. Men där du kan interagera med miljön Genom att kasta dankarna och eh, Förstöra saker som är i vägen För om du slår ansiktet I ett hinder Så tappar du 10 dankar Ja, och du får fler dankar genom att förstöra typ kristaller som är vägen. Precis att eh, dankarna är både ditt, eh, ditt verktyg att ta, att skydda dig själv men också att ta powerups, ta fler dankar. Eh, ja, och ta sig vidare så det är både ens hälsa och ens vapen kan man säga. Mm. Och det man lär sig i tutorialen är då att man krossar glas. Och det här är ett skönt game element. <laughs> Krossa glas, det är ju någonting med det som när man inte behöver plocka upp efter sig om man faktiskt inte har förstått något på riktigt. Mm. Är fantastiskt skönt. Mm. <laughs> det, är, det är väldigt krisp ljud, liksom. Det är att det är väldigt eh, verklighetstroget glasljud, mm. liksom glaskross. Eh, så det är väldigt eh, effektfullt. Ja, man får en. Eh... Precis. man får det är liksom det, vad, vad känner man ut av det här spelet? Det här bidrar ju till att det känns liksom man får en positiv feedback av mm. det här att det är lite som att klämma på bubbelplast att det är liksom en skön känsla. Ja, mm. lite åt det hållet. om du kombinerar en rail shooter med att klämma på en bubbelplast och du snurrar. <laughs> <Ja>. <laughs> så, att, så att du blir du får bli lagom desorienterad för att liksom hamna nästan i trans. Mm. Den bubbelplastklämningen. Ja, vi bara nämna också det just i upplägget: det här med att en endless runner, att om man köper spelet, och vad var det? Det var 15 spännande eller någonting sådant på Play Store. Mm. Eh, eller är det mer? Nej, det är ju mindre. Det kostar väl 27 spänn. Så runt 30 kronor. Typ. Det är ju mer. Men, eh, okej, okay, ja, så kanske det var. Då får man i alla fall så man kan starta om på checkpoints. Eh, vid varje nytt område man kommer in i spelet. Precis. Hur tycker du att det som. Vad, gill, vad tycker du om den monetization modellen? Jag bryr mig. Jag gillar inte riktigt att typ repetera saker. Men det ska dock sägas att. Banorna slumpgenereras till viss del. Så mm. att eh, det blir ändå variation. Men jag, jag gick aldrig direkt tillbaka. Och startade om på en ny checkpoint. Och jag köpte spelet på en gång. Mm. Eh, men jag tycker att. Eh, det är spännande sätt att se på det. Och jag. Vet. Det, jag tycker det verkar bra Jag kan inte riktigt säga Eftersom jag inte körde så mycket med gratisvarianten Hur frustrerande det var att spela på det sättet jag, jag körde faktiskt så ganska länge För att jag laddade ner Spelet på, på en ny telefon Där jag inte hade kopplat eh, Mitt eh, visakort hade gått ut så, ja. Och så hade jag inte kopplat till ett nytt mm. Så därför kunde jag inte betala utan började fylla i en massa trams mm. eh, Så därför så Spelade jag gratisförjonen ganska länge och jag tyckte att det fanns en skärm i att behöva börja om allting. Också för att i början är det väldigt lätt för någon som har lite spelvana. Och man samlar då på sig väldigt mycket dankar. Mm. Så man har kanske 120 stycken när man börjar komma till svårare moment. Och då får man liksom, då gör det ingenting om du gör mycket misstag. Då får du liksom en eh, ganska mycket tid att lära dig på innan du börjar tappa eh, och det börjar gå dåligt liksom det var någonting skönt med det Så att då när man började om så fick man liksom En ännu bättre fördel När man kom fram till där man var förra gången Nu när jag köpte spelet Så börjar man, och om man väljer att börja Från checkpoint 4 eller checkpoint 5 Där man dog så Kommer man ju börja med mycket, mycket färre dankar Och alltså en sämre grundförutsättning mm. Från den punkten liksom. Och det behövdes ju nu När man när jag fortsatte spela Och kom till svåra delar av spelet för att man orkar liksom inte köra om allt för att lära sig det här nya momentet. För det är ju lite trial and error. Ja. Och. Det, det får jag ändå säga så att det finns ju hinder som aldrig är farliga som man kan in så danka på för att de rör sig fram och tillbaka. Och man får lite bedöma om det kommer liksom träffan eller inte. Mm. Jag tänker lite på, det finns ju typ hinder i gamla Starfox på. Super Nintendo eller Starwing som det hette, mm. där man det typ åker en, ett hinder upp och ner och man måste avgöra när man är på väg mot det om man måste bromsa eller gasa eller om man måste åka upp och ner för det och det här är ju typ det här ju momentet återkommer ju konstant i det här spelet yes. men det, det man avgör då, eftersom man inte kan styra sig i sidled och vad man är mm. så det enda man kan påverka är ju ska jag skjuta den där grejen som är i vägen mm. eller inte och det finns, det finns ju till och med en power-up som sänker hastigheten på spelet men det sänker hastigheten på en själv som spelare och på alla hinder. Så det förändrar inte tajmingen på något sätt. Nej, för tajmingen förändras i, i princip aldrig. Mm. Det kan slumpas lite annorlunda, tajmingen har jag märkt igen när jag spelar om. Men det viktiga är ju att lära sig att se på ganska långt avstånd. Behöver jag skjuta den här nu eller, kan jag, eller kommer jag undvika den automatiskt? Mm. Det kan vara... Balkar som snurrar omkring, eller plattor som går sida till sida, eller laser som var varje omkring. Och det ska vi säga, så det är lite grann där. Att det, var, det var ett par, jag vet i alla fall ett hinder, jag vet, som aldrig träffade den. Vi mm. kunde inte göra det. Det var bara där för att luras. Och det kändes lite så här. Det funkar bara första gången man sett på det. Och Men det, är det är lite skön onödigt. Det jag gillar verkligen att. Att flyga i spel, och det gör man konstant i det här. Mm. Och man flyger precis att man nästan nuddar saker. Mm. Det finns något skönt med det. Även fast jag inte ens styrde själv, Det är lite hissnande. Så tycker jag att det finns, liksom, man, man sugs in på ett sätt. Men hur fick det, hur fick det här spelet dig att känna? Kittlande. Mm. Skönt. Eh, ett rus ibland när det liksom gick bra och jag fick ett flow. Och liksom tog eh, liksom del efter del mm. sömlöst, då kändes det väldigt bra. Hur fick du det känna? Nej, jag fick, jag kände aldrig, jag kom aldrig in i det flowet och jag blev mest, jag störde mig på typ designbeslut i spelet som jag tyckte var dåliga eh, jag tyckte det var så avskalat att direkt hoppade min typ in i speldesigner fram och började så här tjata om feedback, för det kände jag att det var någonting som jag störde mig gång på gång tyvärr av att det var dålig feedback i spelet när, när någonting var farligt och när man hade plockat bort det ordentligt. För först säger jag så här, kommer jag träffa det här eller inte? Och så inser man efter tag att nej, man är punktstor. Eh, man har ingen liksom kropp utanför, utan om, om inte ett hinder går rakt in i kameran så att man liksom verkligen i sista sekund ser det på en gång. Så. Så. Eh, så träffar man inte mm. Och då insåg jag också Och då började jag fråga frågasätta lite grann att eh, Hinderna är ofta ganska komplicerat uppbyggda Men de flesta kan man besegra och Jag försökte gama spelet lite Att bara trycka precis på skärmen När någonting var precis framför mig mm. För då kunde man ofta slå bort det Aha. Men, det, men det, det tänker de på sen och börjar lägga in andra hinder Som, som man inte kan Som träffar en framförhållning och, och liksom en, ja att man är lite proaktiv och skjuter någonting i förhand. För sen, när du väl nästan träffar det, då är det utom synhåll att skjuta bort det. Mm. Det kan vara till exempel en stor hammare som sitter fast i glas. Mm. Och hammaren är gjord av metall, så när du börjar åka in i den, då ser du inte glasfästet. Mm. Du, så du måste skjuta den i förhand. Mm. Och där börjar de ju straffa dig för någonting de tidigare i princip har lärt dig. Är det det du riktar dig på? Att du menar att ibland så kan man skjuta bort hammaren Och så säva den lite och så kör man in i den Jag menar, jag menar att i början så lär du dig Att du kan vänta tills du precis nästan Blir träffad och skjuta då mm. Och senare ja, så jo. funkar inte det längre Nej det, nej, det är inget problem okay. det, det, Problemet är att ibland så Ibland är fragment utav glas Farliga, ibland inte Och jag har fortfarande inte listat ut exakt Vad som är liksom spelreglerna eh, Det verkar vara att Om någonting är helt friflygande glasbit ...av under en viss storlek... ...så blir man inte träffad utav den... ...även om man åker in i den... ...och eh, ibland verkar det vara... ...att det beror på om det är typ en pelare av glas... ...som rör vid marken och inte är i fritt fall... ...om man då kör in i den... ...även för att man har haft sönder den... ...så tar man skada. Du tar alltid skada om du träffas av glaset... ...oavsett hur lite det är i princip. Det är bara är det att det är så? Så? väldigt svårt att träffa små bitar av glas. Mm. Jag har sönder glas... ...som studsade mot andra saker... Ibland är man i total viktlöshet. Mm. Och då kan ens kulor kausa omkring. Och då, var det, då råkade mina kulor liksom åka runt och <går> mina kulor. <går> <går> åka runt och, och, och liksom skjuta upp glaset mot mig som jag redan hade förstört uh -huh. som träffade mig och det är ganska små fragment. Ja. Jag upplevde det inte som att det var så clear cut. Jag kände att ibland så klippade det igenom små glasbitar och det fick mig att börja tvi tvivla på hela liksom. Reglerna i spelet mm -hmm. Och det här kanske är någonting som jag som Som ändå har gjort en del fysikspel Hoppar till och börjar fundera kring För problemet när man gör ett spel Med en fysikmotor i Är att, eh, att Det blir så mycket svårare att förutsäga Hur spelet funkar mm. Och jag, vi, har, vi har hållit på länge Och göra ett plattformsspel med eh, Som var väldigt fysikdrivet Att man, man kunde liksom Stända ut sina ben för att hoppa Och det gjorde att det var mycket svårare att förut hur spelet funkade vilket jag tyckte i längden sänkte eh, spelkvaliteten för spelaren hade svårare att avgöra vad man hade för möjligheter att påverka, mm. påverka världen. Eh, och i det här så är det ju inte riktigt så att, att man kan påverka världen så mycket förutom den här enkla spelmekaniken. Men jag kände lite att ett så enkelt spel behöver ha väldigt optimerat och clear cut gameplay för att vara liksom eh, det ska vara väldigt tydligt tydlig feedback och jag gillar inte riktigt kanske mer bara en personlig preferens att det är dolt och svårt tydligt ibland om det är någonting som är farligt eller inte mm. men eh, jag vet inte det kan vara så att det är just det att banorna slumpas fram också som gör att jag, jag räknar inte men det kan ju vara så att banorna är slumpade att ...alltid har lika mycket av vissa hinder i alla sina segment så att det är rättvist. Mm. Det är så är det är. Mm. All, alla segment har. Barnen brukar vara indelade i två delar. Och första delen slumpas allting i. Mm. Och sen andra delen slumpas allting i. Så att de i sig liksom har vissa typer av hinder och de är kompatibla med varandra. Ja, men och är det lika är? mycket av varje typ av hinder och sådär? Ja, jag, jag tror det. För jag satt fast på en bana väldigt länge. Ja. Och den, där kom det samma hinder efter varandra tills jag hade lärt mig det. För annars så känns det inte som att high score är värt någonting om det inte verkligen är konsekvent på det sättet. Nej, men det, det var konsekvent. Det, det upplevde jag sig som. Jag, jag tycker att, att jag fick en tillräckligt tydlig feedback. Mm. Sen var det ju en jobbig bana som både du och jag satt fast på. Som jag till slut var... Jag duckade huvudet i väggen tills jag liksom klarade det. <laughs> <laughs> och det var väldigt skönt. För uh, spelet efter det Blev väldigt mycket lättare För då hade man liksom lärt sig Allt man behövde veta Det är liksom, tänkte de två sista Temple Inte bra Zelda-spel mm. Att uh, nu får jag använda mig av alla mina färdigheter Och, och börja liksom Glassa omkring med power-ups Som man inte riktigt vågar använda mm. i början uh, Det finns ju Tre kom, typer av power-ups jag, jag kan bara säga att jag kommer aldrig till de banorna Det, är lite, det märks att du, du har spelat det här mer än mig också tidigare så... Ja exakt, jag spelade säkert en timme mm. tot, Ja nej, så, jag ska inte överdriva En halvtimme kanske mer än vad du gjorde från början Ja liksom. ah, Okej okay då eh, så, ah, in, En halvtimme det här spelet är väldigt mycket Jag tror inte att jag mm. spelar så mycket Men eh, jag har spelat det mer än du i alla fall, mm. helt klart Det finns tre typer av power-ups eh, Det finns en klocka som du pratade om innan Som ja. gör att allting går långsammare det finns en turbo som gör att man kastar jättemycket bollar i några sekunder. Kanske tio sekunder så får man liksom oändligt. Man håller bara, bara lägger fingret mot skärmen och så bara liksom pepprar den som ett automatgivär. Och så finns det en tredje som gör att ens dunkar blir explosiva. Som man använder mot några av de här hinderna jag tror du större på plattor som sitter fast i stora rep. Ja, fast jag störde mig inte på dem. Ja, okay. uh, de var jättetydliga när man slog i. Okej, okay. men för de var tvungna att skjuta mer än en gång uh. för att liksom lyckas få hål i, få komma igenom utan uh. att skada sig. Jaha, ja, ja de, att de tyckte jag var skitjobbiga. Jag visste de. Nu jag tänkte på när på hamrarna och de hamrarna och sånt som gjorde att man inte ett. Det vill nu vet jag vad jag tänkte på uh. precis. De man inte kunde vänta till sista sekunden för att de tålde mer. Ja, uh. ja, uh. uh -huh. de de var lite jävliga för att Eh, väntar du sista sekunden och, och dubbelskjuter så brukar det gå. Mm. Men där kan det ibland liksom, kan man straffas lite av att man väntar lite för länge. Väntar du försöker du skjuta i förhand så är det ganska lätt att missa dem. För man är inte ett viktlöst rum mm. då, utan man är i ett rum där dankarna där går i en båge. Och det känns jättesekt att skjuta, att ödsla tankar mm. och skjuta två stycken på ett hinder det känns jobbigt från början. Att missa ännu jobbigare. Ja. Jag, ty jag tyckte det var lite för godtyckligt Just i vissa av de hinderna När det var eh, Just hur mycket Det skulle krävas för att ta ner dem mm. Och av ett sådant här enkelt spel så känner jag Att jag, jag vill verkligen ha eh, Så man kan minmaxade på något sätt Och liksom veta exakt vad som krävs Och försöka spela så optimalt som möjligt Det ska också sägas att hela tiden när jag spelade det här Så fick jag kämpa med den stora skärmen Det var ganska jobbigt att spela det Och nå över liksom uh. Och snabbt trycka där man skulle Där man skulle trycka Bara att nå ner till liksom eh, Nå ner till power upen. Var en grej som krävde lite effort och lite tid Ja, skärmen kan faktiskt vara för stor När man spelar det här spelet tycker jag Jag skulle inte rekommendera att spela på en padda Utan oh, på, Mobil, verkligen Jag tror min var i största laget Ungefär, jag har en Samsung S5 mm. Det eller mindre tror jag är, är rätt storlek Men du, jag tycker inte riktigt Jag fick känna Vad fick du att känna det här spelet? Det, ja. det, det är nog lite det, som, här, det är nog lite som är problemet. Jag hade väldigt svårt att släppa och inte analysera det här spelet väldigt mycket. Ja. För det var, det var så litet och eh, liksom enkel premiss att det går verkligen att, att dyka in i just den detaljen och fundera över hur man själv skulle gjort det annorlunda. Och, och att göra den här typen av spel med just fysikelement... En endless runner med den dynamiska fysikelement känner jag är väldigt riskabelt för att det är lätt att det blir så slumpat mm. hur det funkar. Jag får väl ändå säga att jag tycker att det är husat konsekvent trots allt men, men det, det gjorde helt klart att jag hade svårare att liksom bara flyta in i det och ta det för vad det var. Och, och Jag svor en hel del gånger åt hinder jag tyckte att jag hade tagit Siktat rätt och sådär, men som inte betedde sig riktigt konsekvent nog. Mm. Mm. Ja, jag, jag upplevde ju som sagt på ett annat sätt. Jag kände mig väldigt nöjd med det här spelet. Jag tycker det var skit. Nice. <laughs> Verkligen. Eh, bra på väldigt många sätt. Mm. Eh, faktiskt, jag, jag, alltså jag rekommenderar det till vem som, som, som gillar liksom core-gameplay och. Eh, om man gillar till exempel eh, musikspel som är ganska liksom, snabba och aktiva och vill ha en, och en precision i liksom, timing och, eh, och ganska små ytor på skärm mm. typ oändan. Jag tycker det var lite samma känsla som jag får av svåra banor i oändan. Men ty tycker du att musiken verkligen gör så mycket för Nej, spelet? Nej, musiken, musiken, man kan ju spela utan... Vi. Jag stängde ju av ljudet och satte du på lite så Ja, mm. eh, mm. Ja, med lite så här röksopp. Och det var ju asstjönt också. Det passade också jättebra i spelet. Så jag menar inte att musiken har någon del av gameplayet så. Mm. Däremot så tyckte jag att eh, gameplayet påminner mig. Alltså känslan jag fick av, av spelet var ganska lik ett bra musikspel. när Jag, får så, jag har samma typ av flow, faktiskt. Mm. Ja, jag önskar att du kunde säga samma sak mm. ja. jag, jag kände inte att det här var ett spel Jag skulle ha lagt mer än fem minuter på Om jag bara hade tanken ner det gratis För det liksom Det, det fångade mig aldrig eh, Och det fick mig inte att vilja liksom Alltså jag kan, jag kan inte riktigt klaga Så mycket på random element När typ spel som Ridiculous Fishing Som jag lagt jättemycket tid på Också är väldigt mycket att Oförutsägbara i liksom Och man får reagera väldigt Snabbt men samtidigt i ridiculous fishing så är det mycket mer så här. Där har jag inte riktigt svurut åt att så här. Nej men vi har döddad visst den där fisken, utan det är ganska tydligt om man har gjort det eller inte. Uh -huh. Och jag kände att det här var inte alls lika uh, lika väldefinierat på det sättet, vilket frustrerade mig. Uh -huh. All right. Jag förstår. Vi har en. Vi måste se vad Rickar tyckte. Ja. Eh uh -huh. Vikar har spelat smashit. Jag har spelat Hit Och jag kan bara säga att jag har problem med touchscreen-kontroller. Det går inte att sikta med mina feta tummar. Så detta var ingen Hit för mig. Han, Här pekar han faktiskt på en bra grej. Jag hade tyckt att det var bättre. Spelet hade varit bättre med en stylus. För att jag tycker att precisionen blir sämre. Om jag ska peta och ha bra precision. Ja. Det är... Alltså, jag, jag tycker att det... man får närmare precision av en knapp. ...när man har en tydlig stylus-skärm. Alltså en skärm som mm. är gjord för en stylus... ...där man petar ganska hårt. Alltså ja. DS, liksom. jag, jag känner mig ganska dum nu... ...som aldrig tänkt på att plocka fram... ...för just när jag har en stor mobil så har den en stylus också. Ja! Jag borde ha spelat med den. Det borde du gjort. Ja. Jag började köra med eh, pekfingret faktiskt. Ja. Ett pekfinger. Och sen så tyckte jag faktiskt... ...det var bättre att köra med två tummar... Eh, då ...som halva skärmen var... Jag har inte jättestora tummar, så det, det, det gick. Men, ja, jag, har inte, jag har inte stora tummar heller, så, så det är tråkigt för er som har det, som Rickard. <laughs> så, så pajar spelet, lite av spelet. Men ja, man, är man en sån här kontorsnisse som har en stylus till sin telefon, så, <laughs> så kan man ju använda den i alla fall. Ja, det tror jag skulle hjälpa. Helt klart. Hm. Det är det några fler aspekter utav spelet som vi vill gå igenom där Eller är vi redan redo och sammanfatta det? Jag tror att vi är redo. All right. Ska du vilja börja? Jag kan börja den här gången eftersom jag alltid tvingar dig att börja. Jag brukar alltid låta dig börja så jag kan hitta på någonting medan du pratar. Ja, någon maträtt. För mig, är det, ja, för mig är det här en smakrik ost och... Och valnötter mm -hmm. mm. Det är liksom Någonting jag brukar Köpa när jag är På väg hem Och typ inte har någon fantasi Och inte orkar laga riktig mat till mig själv Jag har varit gräs I typ åtta månader Och sådär och då lagar man åt sig själv så jävla tråkigt Så då typ gör jag sådana grejer Att jag köper typ lite så här nötter och ost Och kanske kokar lite pasta till Och så här. Lite pest och alltså bara massa färdigt Så att jag har upptäckt Att det är väldigt, väldigt nice Att kombinera Feta ost med valnötter Jag tycker att det ger liksom, eh, Bra Bra liksom fyllig från, Fylligheten från nötterna Med liksom sältan och, och så blir man så här lagomätt Och det, jag menar För upplevelsen Så, så är det liksom Väldigt schyst. Och prisvärt Men jag menar, det är ju så här: Vill jag göra någonting jätte, En riktig måltid Så gör jag är en riktig måltid Men det här är liksom snacks Riktigt bra snacks Funkar På en vardag När man är trött efter jobbet mm. Vad roligt att vad uh, roligt att det var nötter i mm. Mm. Det um, Kommer kom lite av den här Krispigheten lite så här, att det. Um, man, man får ju en liten Vad heter det Det känns ju nice att Käka någonting sånt som är krispigt så där. För det, det är lite det jag är inne på ja. Att uh, För mig är det här typ en slags um, så här Chokladbar typ, tänk snickers Med ja. nötter ja. mm. i Som är en så man är sugen på någonting litet sådär liksom. Och så köper man det. Och så. Är det nötter i. Och det är jätte nice. För det är ju. Det är ju så. Vad heter det? Rewarding. Belönande. Ja, precis. Det är lite belönande det där med att bita in i det. Och så är det. Liksom hårda nötter som man. som man tuggas ja. Precis som det är glas i det här. Och mm. Hela den biten. Men sen tycker jag. Och sen. Men just i den här så, istället för att det är liksom kolafyllning så är det mintfyllning. Oh! Eh, och det tycker jag inte riktigt passar i det här. Kanske inte tycker jag att det är lika så illa som mintfyllning. Men det, men det, det är verkligen åt det hållet. Det kanske inte ser så jättestarkt mint. Men jag tycker inte riktigt det hör hemma där. Eh, mint, eh, speciellt den här sorten, kanske är någonting man, man har lite mer om säger det ska vara lite mer vuxet på något sätt, liksom. Eh, och... Och i det här fallet så passade det inte riktigt när man ville ha den här skärma crunchy-grejen bara. Mm. Det är ett element som sticker ut lite grann och som behöver lite... Man måste veta vad man gör när man använder det. Eh, och ja, så det var ett element där som inte riktigt passade in, kände jag. Och jag skulle vilja att man hade kanske gjort lite mer för... förutsägbart när man ville ha den här crunchy är ja. Intressant att vi båda tänkte på nötter för det är ju verkligen texturen i det som man behöver där alltså jag tycker <laughs> ja. verkligen så här nötter var, var det jag tänkte på också. Men du sa det ju med crunchy det var ju det som fick mig att tänka på nötter verkligen. Jag bryter av bra. Mm. Krispigt. Men eh, jag såg ju sen när du spelade att du kom till ett skönt endless mode och grejer i slutet. Och jag har kommit ja. ganska långt. Jag är, jag är på bana sex och ett halvt typ. Och du, mm. du har kommit förbi tolvan, men du typ blåste ja, vidare de sista banorna på typ nu bara under kvällen. Ja. Så det är ju verkligen... Det är inte särskilt svårt spel egentligen att komma igenom huvuddelen och sen köra endes mode. Nej, alltså det, man måste ju nöta den där sjunde banan tror jag var som, ja. var, som var lite seg. Eh, lite så här krångligare hinder. Sen så kom det någon, någon knepigare bit senare också men den, eh, ja, då hade man fått nöta så då, <laughs> då blev det lättare. Mm. Men det, jag glömde nämna en sak, man får kombos ja, i spelet. Visst viska. Och det, ja. det, det är det som ju skapar det här... Ännu mer belönande känslan Om du skjuter de här kristallerna Som mer i fler dankar i följd Utan att missa en enda Så får man kombos Så mest så fick jag att jag sköt fem dankar Till kostnad av en Samtidigt som de bara Det är lite som i en I sin schmupp Det är den känslan att när man har tagit många powerups Och liksom såhär börjar Bli kraftfull av helt din egen skill, liksom. Men är det inte så att man måste fortsätta skjuta för att behålla kombon? Man kan inte vänta för länge utan att trycka. Men... Jag tappade min kombo en gång utan att det blev träffad nåt. Det spelar ingen roll inte... om du blir träffad. Eller gud det spelar roll. Blir du träffad tappar du den. Eller om du missar en sån här kristall. Okay, ja. Och de kan vara lite gömda ibland. Mm, det har så varit en sån grej. Mm. Ja, det är... Det är också en grej med just vissa delar av gameplay-elementen Att de liksom är överflödiga Det finns liksom delar av barngeometrin och saker som rör sig Som inte riktigt påverkar hur det är att träffa Och det, det, när det är så avskalat så är det... Jag hade velat säga det ännu renare helt enkelt på det Oj. sättet Jag vet inte hur den satsar ut och hålla på sig men. Jo men det... Ja Just när man håller på med fysikmotor i spel Så kan man lägga in massa av extra jux Som typ att ja men då studsar det lite mer och grejer Lite, lite så här men man, man, man tappar den här om du bygger liksom ett plattformspel utan en fysikmotor så, så kanske du håller dig ner till ja men jag vet att gubben funkar på det här sättet, därför, därför så gör vi banorna enligt ett rutnät för, för det ser konstigt ut om man, om man går på saker som är för små eller liknande mm. och det är lätt att man, man plockar bort då, den förutsägbarheten i spelet när man Eh, när man har en komplicerad fysikmotor bakom som bara löser alla de, program, de problemen mm. Eller försöker lösa dem, ibland blir det buggigt mm. Känner du dig redo att gå vidare? Att lämna spelet. Nu kanske jag känner att det måste komma till äldre smål också. Prova <laughs> ja. Prova med stylusen och så kämpa ja. lite. så. Ja. Får vi se vad du säger sen. Jag kanske återkommer nästa vecka och tar tillbaka allt. Mm, precis. <laughs> <laughs> eh, jo, det är dags för musik. Och ja. den här gången så väljer jag. Yes. Och eh, det här är en låt som jag har önskat tidigare i eh, chipmusikpodden Bittar till kaffet. Mm. Daniel Westles eh, Spelmusikpodd Det var ett tag sedan avsnittet Kom ut, men eh, Han var ju eh, Han var ju faktiskt och spelade På eh, en fest i åtta bitar Här efter eh, RSM mm -hmm. Men jag vet inte om du han Kanske inte spelade när du var förbi Jag, jag var för trött efter Jammet för att hänga med ut På den festen, men eh, mm. Jag vet att han spelade live där i alla fall okay. Det är ju coolt att han börjar köra Live-Gig. Han är en chipmusiker som har varit med i scenen och gjort eh, Gjort musik till demos och sådär under längre tid. Men nu är det ju det faktiskt. Kanske jag dansat hans musik där. Det var ju. Ja, det skulle vara ja, Det var bra musik den eh, Brandon Walsh är hans artistnamn. Okej. Okay. Men eh, det är ju faktiskt inte Daniel West musik vi ska snacka om. Nej. Det här är chipmusik och det är en låt jag önskade i den podden. Och det är en låt av Dubmood st style Den här delar melodin med en låt som heter Botjörka Side Kickers. Eh, det här kan nog vara helt enkelt att. Det är eh, en variant av Botkyrka kickers Och just den här är också, eh, jag tror den är mixad eller gjord av Sabutom. Men originallåten är utav Dubmood. Utav eh, Atari ST som är den datorn, hemdatorn som liksom soundet är inspirerat ifrån. Det, hela Dubmood-soundet är i stort sett baserat på den här Atari ST och alla... Mm. Hacks man har lärt sig på senare tid För att få ett helt annat sound den. Men mm. nog snack, här kommer ST Style featuring Sabutom Det får mig att tänka på. Nej. Det får mig att tänka på... Jag har haft väldigt många dåliga namn på internet. Och ett av de sämsta hade jag på en sida som heter Micromusic.net. Där jag hängde väldigt mycket för ja, dryga tio år sedan. Aha. Där lyssnade jag en del på Dubmud och andra chipmusiker. Många från Frankrike hängde på den sidan och en hel del svenskar också. Säkert mycket just att ha det i ST-musik, för det var jättestor i Frankrike. Ja. Den kulturen Doug kommer från ifrån lite grann. Ja, ja jag minns... Det, det var en ganska intim sida. Det fanns en... Eller, den finns kvar. Det, det finns en chatt där, eh, som man automatiskt slagas in på, även om du bara eh, hoppar in som gäst. Nu måste jag ju säga vad jag hette. Jag hette ju In My Det är alltså från... Eh, från Jackass som jag tittade mycket på då när jag gick i högstadiet. Eh, då går de runt på gatan i någon, del, någon liten håla i USA som heter oh, Maines. Maines med konstig stavning. Oh. Så de, då frågar de så här: eh, Typ, how, do, how does it feel to live in Maines? Och, och, Hur, du hade den stavningen i namnet hoppas jag. Ja, nej, nej, jag vet. Nej, det jag tror inmaeus alltså som, som anus liksom. Jag är ändå stolt <skratt> över dig ändå att jag vågar erkänna det här. Ett fantastiskt namn. Jag heter fortfarande eh, på så här, alltså dåliga sidor som jag inte bryr mig om. Typ om jag måste bli om jag måste bli typ, medlem på hotells.com för, ja. för att boka alltså, så sådana så här onödiga sidor. Eh, så det är mitt så här go to namn om allt annat är taget och jag inte blir mig. Okej, men det är men... det skulle komma till I alla fall Det är kul att lyssna på chipmusik så här igen För det var så himla länge sedan Och jag kände mig lite som en sån här Som en sån här jag, jag kan någonting om det här När jag sa att, att det här låter lite som hans, Det låter lite som, som något han gjorde tidigt så här. Och du bara Det mm. här från 2001-2002 Och jag bara ja Det kunde jag höra så här, Som att jag kunde höra det liksom. oh. <här> Kvalificerad gissning jag har sett Upward Live en gång. Det var riktigt rö röjigt. Det var på Café 44 på Söder i eh, Stockholm. Ja, jag är lite, yngre, jag är lite yngre än Jakob. Så att jag eh, stod faktiskt... Ja, det här är så jävla tragiskt. Men jag stod där utanför och lyssnade på kins musik. Oh. Och ville gå in. Alltså jag var 16. Och, och såg alldeles för liten ut för att liksom lura, <laughs> smita in. Det var 2007 tror jag. Så det kan nog... Eh, oh. Ja, de var, de, det var då som... Eh, som den här chipklubben i Stockholm Var på Café 44 mm. Det var the good old days Jag börjar på att säga Men det var det ju inte alls För jag fick inte komma in <laughs> ja. Jag måste bara få hårdvarunörda lite grann Och just säga det med Atari ST Varje år Runt slutet av maj Jag tror det är nu den 25 maj Så är det en jättestor lockmarknad I majorna i Göteborg Och den är alltså jättestor det är från ena änden av stadsdelen till andra nästan. Eh, och det är så här... Alla går liksom, man ur huset och dukar upp gammalt jox på bord och som säljer liksom. Det är, det är värsta fina folkrörelsen. Och där... Grejen är... Dubmood är född i majorna. Och när jag gick där för förra året så var ju någon, en musiker som sålde en Atari ST. Precis samma modell som Dubmood började göra musik på. Mm -hmm. Eh, grejen också med Atari ST, förutom att den har ett chip som man nu för tiden misshandlar till att göra ganska punky chip music sound liksom, mm. eh, Är att den hade eh, två midi-portar inbyggda, vilket är ett interface man använder för att styra andra instrument Man kan koppla ihop massor av instrument med det, och typ syntar och trummaskiner och allting mm. eh, Det är till och med att eh, just det... Har en låt från det fina 90-talet mm. som heter Vår Atari. <laughs> den kan man kolla upp på Spotify. Eh, jätteostig. Men i alla fall, jag var ju bara tvungen att köpa den här eh, gamla Atari-maskinen. Mm. Och jag laddade laddat in lite grann så här chipmusik och sånt på den. Och den låter ganska coolt. Mm. Men... Eh, på sin tid så var det dock ett hemskt dåligt ljudchip egentligen Den kunde inte mäta sig med typ Amiga och Commodore 64 och sånt Utan den mm. hade ganska tråkigt sound Men med hjälp av ny, ja, nya musikprogram ja. i den så kan man få det att låta ganska coolt Men min favorit är ändå sitt chipet, C64 mm. Det har riktigt nice sound jag, ja. jag, jag gillar just Amigan på sitt sätt I alla fall den typen av musik man gjorde på den tiden mm. Men det är inte lika mycket av hårdvaran. Men sidchippet är verkligen helt unikt. Eh, ja. Förlåt, jag är så spret när jag pratar. Jag, jag försökte komma till förut att i, i chatten <laughs> på MicroMusic-nät <-tunnet, laughs> så, så hängde de här artisterna För de, mm. de loggade ju in och, och lyssnade på radion som alla andra och liksom mm. lade upp sina, sina alster och laddade ner dem på varandra där. sådär. Så där kunde man ju bara klicka på någons användarnamn och liksom säga bara hej! Eh, i really like your music. Typ också svara säger Thanks man. Who, who are you? What do you do? Så och jag typ satt där som 13-åring och skrev till mina idoler liksom. Det var helt fantastiskt. I Rabbit skrev jag till väldigt mycket. Eh, han det är en fransman som har fått ganska mycket spelningar på senare år. Oh. Har jag sett eh, runt om i Europa och så där. Han är en väldigt duktig DJ också och, oh, superbra shit musik han gillar att sampla mycket så här röster i sina låtar. Åh, oh, vad 90-tal! Eh, ja, super90-tal! han lägger in sånt här som låter som att det är från cartoons. Eh, från tecknad film. Mm. Typ Cartoon Network och sådär. Eh, mm. En av bästa låtarna eh, så är det någon så här, som säger så här, I'll get you rabbit! Och så är det så här jätte liksom, bråkig. Det låter verkligen som att eh, låten bråkar inom sig själv. liksom oh, Om vilka kul. ljud som ska vinna. Så här. Jag är faktiskt mitt uppe i en rapport jag håller på att läsa nu som jag... Jag fick av chefen. Ja. Eh, som är skriven utav ingen mindre än GoTo80. Ja. Som jag tror att det är på Lunds universitet som man har en... Precis, det här är hans eh, master thesis. Precis. Han, alltså exjobb, typ. Ja, han, det är hans exjobb last eh, mediekommunikation står det här. Mm, på Lund. Så är ja. från 2010. Men jag har inte tagit mig igenom hela den här ännu, fast den är riktigt intressant. Eh, eh, men eh, jag vet att just det forumet på, vad det chipmusic.org eller något? Ja, Micromusic.net. Micro, no. no. ja, han han alltså... <laughs> Precis, det är exakt det som men det i alla fall det som är väldigt viktigt i det här för Uh, lite grann hur scenen ser ut nu för tiden. Att det här är så himla är För jag, vet ju, jag visste inte att Goto 08, eller Goto 80 var svensk. Och jag har liksom skrivit till honom där, tror jag, på Aha. engelska och bara, I like your music, man. Någon gång för länge sedan. sitter här och läser liksom författarraderna här på Anders... rapporten. <clears throat> Anders Karlsson heter han. Mm. Och har då intervjuat, gjort djupintervjuer med med eh, mikromusiker eh, För att ta reda på Vad som Gör att de är en del av den här scenen och mm. vad, det egentligen... vad, vad som är drivkraften Vad som är drivkraften, mm. superintressant Power users and retro puppets A critical study of the methods And motivations in chip music mm. Själv så, så så Intervjuade jag chipmusiker eh, när, när vi jo, gjorde En tidning I ettan på gymnasiet skulle vi göra en skoltidning ...på engelskan, och då intervjuade jag bland annat 047 och mm. sådär. Eh, väldigt roligt. Eh, jag gjorde värsta dag historien om så här, eh, liksom revansch... ...där de träffas på internet och är lyckligare än någon annan på jorden, typ. Wow, det är skoltidning. Gud, vad häftigt. <laughs> Den, eh, ja, det var lite roligt. Ja, det var ju också i himla... Jag kände mig väldigt hedrad att få intervjua... De liksom. Inga av mina andra klasskompisar kunde ju få intervjua sina favoritartister till skoltidningen, liksom. Oh! <laughs> Så det var väldigt roligt. Jag minns också att jag skrev en jätte, jätte text om Flashback till ah, Följande Inte en spirituella uppföljare till Another World? Jo, jag skrev om Another World och Flashback. Jag tror att det är samma skapare, det är samma Regissör bakom dem um, ja. är det inte det. Jag tror att tagit, så. Eller så skrev jag om other World Jag skrev i alla fall om någon av de här ja. Väldigt estetiska spelen Och skrev liksom om så här, eh, kon, Alltså konstnärskap Och menade då att spel var störst. form, det var jätteprenagios Det var bara i samma skoltidning Härliga <laughs> tider mm. Okej okay. Men eh, Ja, vi kan vi pratar mycket om chitmusik. Vi är väl båda lite gamla afficienter och det. Ja. Men det äh... kommer nog komma mer. Till nästa avsnitt kommer jag vilja spela upp lite från Micro Music. Känner jag nu? Ja, oh, vad kul! Plocka upp lite gamla godingar. Ja, men det är ju en, helt klart en, en indiescen. Ja. Vad ska vi spela till nästa vecka? Kanske inte till nästa vecka, men till nästa avsnitt. Ja, men varför skriver vi det i våra stödanteckningar här? Det här är det helt okej. <skratt> <eftermiddag. skratt> Vad ska vi spela till nästa avsnitt? Det här är någon aspiration vi har Som reflekteras i de här anteckningen uh, Nej vi snodde ju bara det Thereseans gamla vi <laughs> skadade Vad ska vi spela till nästa avsnitt? Det nästa avsnitt så ska vi spela ett spel Som jag vill att vi spela väldigt länge uh, som, uh, Det är Sword and Sorcery mm. Eller det fulla namnet uh, Okej okay, nu har jag inte det framför mig Super Brothers EP uh, Sword and Sorcery Det är helt knasigt. Uh, och uh, det är ett spel som släpptes 2011 I början av 2011 på iPad Och jag får mig att det minst det är lite som ett av de här Första lite grann så här killer apps I spelformat till just iPaden uh, Men sen, så det, sen dess har det släppts på Google Play Och till andra iOS-plattformar Och även på Steam Och det har varit med i flera indie bundles Så, om man, så om, man, om man är som oss Och ibland köper indie bundles Bara för att så kan det hända att man redan har det mm. Eh, det är inte utvecklat av typ Super Brothers eller något sånt. Utan eh, det är utvecklade av Capubara Games. Mm. Eh, och eh, musiken är Jim Guthrie som mm. eh, jag, vet, jag vet redan nu att soundtracket är verkligen väldigt atmosfär, speciellt till det här. Mm. Och, har du koll på mer musik som just Hanna gjort. Nej, men jag blev tipsad om honom av eh, hon som gör musiken till Air, eh, ett spel som, som har på att utvecklas av eh, startup, nere i Karlsham. Oh! Okej, okay, spännande! Jätte, jättefint spel. Det Jag säger som, som jag har... Vissa andra säger att den estetiken som de har valt i det här spelet mm. är nästa eh, liksom trend inom in de spelet. Det är low-poly och... Så här, riktigt schyssta färgkombination och färgval. Jag tror du kommer gilla utseendet på det här spelet. Coolt! Eh, det är lite, ser lite ut som... Alltså Air, air menar du då? Air yeah. eh, jag måste bara säga lite <laughs> mer eh, det, det är Stas a -R, eh, ja. spel r spelnamnet. Och eh, det ser lite ut som, som de här gamla Virtua-spelen till, till Sega Saturn. Eh, Virtua Fighter, Virtua Tennis, Virtua Cop. Eh, att det... Det är <laughs> extremt low-poly low liksom, men i det här spelet, jag tror att det är i Unity och det är liksom lite schyssta filter och ja, moderna färgval och sådär. Man flyger omkring, det ska vara ganska Zelda-ligt game gameplay, förhoppningsvis så blir det full fullfjädrat spel så småningom. Jag håller faktiskt på att kolla upp det här lite nu och det får mig helt klart att tänka på, du -du -du -du. vad heter det? Det här jätteambitiösa spelet Som en snubbe i Stockholm Utvecklade helt på egen hand Jakob heter han väl någonting Eller vad är det? V det här man massivt multiplayer spel Och så har han utvecklat massor av verktyg till det också Är Modden. mudden? Uh, nej, nej det, det är grafiskt okay. Och det är lite i den här stilen också uh, Vad heter det? Åh oh. uh, Vad pinsamt Han var med i Stora indie artikeln i Level Okej okay. Tillsammans med Cactus eh, och Erik Svedäng Och alla möjliga Nåja Jag har inte sett mycket av den här stilen förut Jag vet att jag har sett en lite just i det spelet För att mm. be om ursäkter Den här personen Ja. kom på namnet på Så länkar vi naturligtvis till honom i... Så får vi göra ja, Bland länkarna på vår sida Men hur som helst, Sword and Sorcery Sword and Sorcery, också ja. väldigt stiligt spel ja. det... Och eh, det var <laughs> Jag blev tipsad om musiken till det här spelet av en person som, som gjorde musiken till R. Det var så. Det var så vi, det var så det. vi sidetrackade. Ja, wow, var vi sidetrackade. Så jag, jag har lyssnat lite på musiken till det här för, för länge sedan, eller för ja. ett år sedan, kanske. Och jag har, jag har faktiskt lite kollat eh, på. Eh, jag har spelat lite grann av det tidigare. Bara lite första banan typ. Eh, men. Eh, det... Eh, ja. Mer, inte mer än så. Mm. Och det här. Eh, väldigt prisvärt Det kostar just nu 38 kronor På iTunes, 6 euro på Steam Bara 29 kronor på Google Play Är det ett just nu pris? Jag vet, det är, ibland, det är ju nästan Hela tiden att ibland det ibland på vissa spel på, okay. på de mobila plattformarna I alla fall mm. Så uh, Ja, det ska vi köra Och vi tar väl några veckor på oss ändå för det, oh, det Ja, det tror jag mm. Nu får Så att, nu har ni lite mer tid på er att spela ehm, Och det är Ganska breda plattformar borde vara lättare att få tag på än en, en vissa av de tidigare spelningar vi har spelat i alla fall. ja Jajamän. Mm. Okej. Så. Skapa Sword and Sorcery och är med på resan i nästa avsnitt. Yes. Och sen bara gå in på spelaindie.se och lämna kommentarer. Eller hänga på vår fina Facebook-sida, Spela ja. eh, Kan tweeta till oss också. Jag heter Spela Indie på Twitter. Precis. Och eh, man kan maila oss på podcast atspelaindie.se Men. Eh, eh, det mail är inte så socialt. Nej, det är inte så socialt. Om man, men det, om man det, är det... hemliga saker att berätta om så får man maila. Precis. Om man vill vara så här jättepersonlig. Och sen läser vi upp allt det jättepersonliga <laughs> i, i, i avsnittet. Men det kan vara kul att maila ibland om man vill vara utförlig. Och ja, det känns lite intimare på något sätt Ja. Mm. Okej. Okay. Jag heter Anton och jag heter jag och vi spelar in. Jag, eh, eh, jag skulle också vilja kommentera bara lite grann dina tankar om eh, cliffhangern i slutet på, eh, på eh, To the Moon. Oh. Det här är förmodligen någonting nu som ni lyssnare hör i slutet på, på avsnittet. Eh, <laughs> och, eh, I slutet på To the Moon, efter eftertexterna så, jag tror det efter eftertexterna mm. så går ju både Eva och Neil bort från typ jag tror de blickar ut på havet. Från ja, de öppnar vid fyren. Ja. tittar ut mot fyren där. Ja. Uh, och uh, det här var någonting jag glömde när vi spelade in avsnittet. Men jag känner att. Hade, var det inte så att du hade missat den? Och Jag, jag pratade om att det var en, ep, en extra epilog efter, efter texterna. Och, och att det, det hintar som en tvåa. Och du typ så här: What? What? What? What? Wait, what? Ja, jo, jo, jag hade helt missat att det hintade det som en tvåa. Men jag kommer ihåg eller jag märkte i alla fall när jag spelade det här med att eh, det som händer och det är ju att Neil att det blir den här effekten över hela skärmen när man är i drömvärlden och, eh, och Johnny mår sämre han håller på att dö typ såhär. det blir så här mm. rött liksom och hjärtslag tror jag man hör och så blir det blir liksom rött över hela skärmen tillfälligt mm. eh, och så plockar Neil fram någonting och sväljer det typ av medicin och Vet du någonting mer om det? Jag vill faktiskt inte vilja syftade på. Det jag syftade på är att efter eftertexterna så står de där fyren. Och så sen så säger de så här, we have a new patient. Ja. Och sen så, så står det, to the moon, episode one. Och så, jag tror det var episode one det stod, eller part one kanske stod. Och så, var, och så var det en liten sån här bock som bockade av som att nu var första delen avklarad. Men vad var det att syfta på? Det var någon, tog ni lätt piller och det blev rött? Va, va, vad var det om? Ja, men nu läser jag här från Wikipedia. Okay. Vi sitter här och håller på och kollar på Wikipedia men vi spelar in det här så som uh -huh. proffsiga som är. Uh, Rosalind receives a phone call and the two begin uh, Eva Rosalind uh receives a phone call and the two begin moving to the next patient while Watts is leaving as a Neil Watts he freezes up and the screen briefly flashes red the same way it did when Johnny felt pain Watts takes a dose of painkillers then continues onward Okej okay. Så so du du missade det och jag missade texten av nästa avsnitt var mystiskt Nej men alltså det... Whatever <laughs> det, Men det, det konstiga är ju att du inte Kan minnas Någonting av det jag såg Så det, det kan vara så att du spelade ju versionen Som nu var nedladdad från Freebird Games sida Jag spelade versionen på Steam Och det kan vara så att de här har Olika slutepiloger Där den på Steam hintar om en uppföljare Men inte versionen du spelar Jag Oj. tror nästan att det är så Vad spännande det är, fast varför skulle han lägga upp en version på sin egen sida som inte hintar om hans uppföljare och det var ju knasigt Ja, <laughs> oh, konstigt men eh, okej okay. det, det, det... In, inte det här fast nu kan jag inte snacka om det heller för jag har inte sett Inception men <laughs> jag har hört någonting om att det slutar på något sätt som hintar på någonting oh, det här är fortfarande <laughs> drömvärlden och det känns lite grann som att det här eh, det, där, det där är eh... De visar diskutera det där fortfarande Jag menar att han Men... Okej, okay, whatever jag ska, inte... <laughs> jag ska inte spoila Inception för dig Men det är så konstigt att du diskuterar slutet När du inte vill att jag ska diskutera slutet med dig Jag vet Ja, Det var jättekonstigt att du tog upp det